Comencem la jornada d'avui dels esports al punt d'aquest divendres, com us comentava, divendres 27 de, de setembre, i avui el que anem a fer és començar amb l'hoquei okay sobre patins, l'hoquei okay, lliga, Xavi Garcia, i el tenim a l'altre costat de la línia telefònica per una setmana més, explicar-nos les coses de, de la seva entitat, del seu club. Aquest passat dilluns no van poder parlar en persona, a causa d'una petita malaltia. meva, però sí que ens ho explicaran el dia d'avui de Vellnou. Uh, Xavi Garcia, bon dia. dia. Hola, bon dia. Escolta, moltes felicitats per aquest començament impecable del que de OK lliga aquesta victòria, que sens dubte dona un, un plus a la moral de, del club i de l'entitat. Sí, la veritat és que sí. Com sempre diem, tres punts són importants i en aquesta setmana costarà molt de conseguir-los. Per tant, quan els tenim, contents de tenir se i també d'una mica doncs, el seu primer partit i, i després de la pretemporada... Doncs, tens la sensació doncs, de que, que estàs fent bé les coses, per tant també és un premi a, a la feina que estem fent. Un uh, resultat just, aquest 2 o 3, a la pista del Vic? Sí, sí, sí, sí, sí jo penso que sí. Uh, penso que, que va ser just. Fins i tot, et diria que potser vam patir més del, del que ens tocava al final del partit, però, però sí, bé, bé. Uh, part de, formarà part dels resultats que hi van en aquesta temporada de resultats molt ajustats. Uh, per primera vegada a la història, doncs, uh, començarem una jornada estant tres punts per davant del Barça. Això és anecdòtic, eh? però vol dir que uh, reforça encara més aquesta, aquesta idea de que hem de lluitar uh, pam a pam, partit a partit, uh, per aconseguir els èxits que, que volem, que en el nostre cas seria romandre la categoria. Sí, clar, sí, això no ens, perdre, no ens pot fer perdre el mort, ni molt menys. O sigui, el que necessitem és mantenir la categoria i és el nostre objectiu. Què és el que destaques més, Xavi, d'aquesta victòria de l'equip? Bé, bueno, jo penso que vam saber, vam comentar-ho, no? saber veure quin partit ens jugava jugar i contra quin jugava tocava jugar. No? I ho vaig dir -ho, serà un pols en què el que el qui entengui més bé a quina categoria està i psicològicament estigui preparat, s'emportarà portarà el, els tres punts. I jo penso que ho vam, que ho vam de fer ja molt bé, més que va ser així. Sí, vam estar en el partit, vam saber que les faltes directes la pilota parada era molt important, tant en, tant en, en el cas que en ho vam fer de parada amb nosaltres i és i nosaltres de fer el-se I així va ser, i llavors al final, eh, un període ajustat, tal com dèiem, dèiem 0-0, 1-0, 2-1, 2-2, i al final va ser un 3-2 i, i va ser això, no? pilotes parades d'ells, doncs, el porter de nostre ens va parar i les nostres els hem vam totes a dintre. Per tant, això, al final, doncs, dius, mira, hi ha molt de joc, però al final pilota parada té importància, i com que estem en aquesta categoria que això en té moltíssima, doncs ho sabíem, i aquí ve una mica, doncs, l'estat final. Alguna sorpresa destacar? Tu que hi un molt amb aquesta categoria, òbviament. Uh, no, no. Jo diria que, que no. Possiblement la, la, la sorpresa, si és que haguéssim de parlar d'una sorpresa, potser seria la del... La del... Taradell-Caldes, en el sentit de que guanya el Taradell eh, també d'un gol. Eh, un cop mirat el partit, eh, forma part de la normalitat, és un, partit, és un equip nou de la categoria que nosaltres, i aquesta categoria els equips estan molt estudiats, molt. Llavors, clar, si tu puges de nou, no t'han pogut estudiar, no saben com jugues, i llavors això és un factor sorpresa, més a més a casa d'ells, te sents molt superior més. I al final del partit vol anar a buscar el resultat perquè dius, jo aquí no puc perdre i amb un contracte que els hi fan al gol en l'últim segon És i perden el partit. És la revolució alcalde és molt superior del Taradell. Però els hi, va, els hi va crear aquest factor sorpresa de, de, de que no els coneixen, de que no hi ha vídeos, de que bueno, una sèrie de coses que fa que, que això passi. però clar, aquesta setmana doncs ja, ja tothom s'ha estudiat el Taradell i ja la cosa canviarà i aquestes coses passaran seg sí. nosaltres. Per això de dir que és la revolució dels modestos, una mica. Sí, sí, sí, això passa no? o sigui, perquè està molt, molt mecanitzat molt estudiat, tot està molt, molt preparat hi ha moltes sessions de vídeo hi molt professionalitzat el, el tema i llavors passa això no? que, que el fotor sorpresa doncs, eh, pensa que doncs, bueno, els pre-partits doncs, parles de jugador per jugador aquest jugador fa això, aquest jugador fa el altre llavors clar, està molt estudiat llavors quan no el tens estudiat el jugador té una inseguretat a sobre que, que el fa no ser, no ser ell llavors eh, els equips superiors bueno, fan l'error aquest de pensar que bueno, com que som superiors a aquest equip i hem d'anar per tot sigui el que sigui, llavors l'acabes pifiant. Uh -huh. Escolta, Xami, 5 a 1 el, el Girona davant dels Reus. Això sí que és un... Per mi, eh? Estic fora del món. És un resultat molt sorprenent. Aquest és un resultat, eh, sí, realment és un resultat sorprenent. El que passa és que jo crec que durant la Lliga volem que no haurà sigut tan sorprenent. O sigui, ara Vale, però durant la Lliga ponem que, que no. Per un costat, jo crec que el Girona té molt bon equip, uh, sí que són, realment són molts jugadors que els, ha de, els han de conjuntar, però realment té, té un bon equip uh, i també tornem a estar molt mateix, el Factor Pista uh, té molt a veure, aquella pista és molt complicada, és una pista molt i molt grossa, la grossa que hi ha a la categoria, fora de mides d'algú de, de, que estem acostumats a jugar i això uh, hi fa molt. Llavors, tu quan contra el Girona, si es posen per davant el marcador, eh... Uh, tens un problema greu, perquè se'ls si vas a buscar te l'acabaran clavant. Llavors això ja pot anar aquí que vulgui però li passa sempre. Ara, si, eh, és al revés, si, si tu vas per davant llavors la cosa canvia, perquè tenen a buscar, llavors hi ha molts espais. Bueno, és un fortopista important a Girona. Volem què els hi passa amb el Barça aquest cap de setmana que també va perdre amb el seu primer partit, en aquest cas davant del Liceu. Escolta, el nostre rival d'aquest dissabte, juguem a les 8 del vespre al pavelló de, de patinatge de Palafrugell davant del Lloret. Un Lloret que va començar la Lliga perdent a casa 0-1, resultat al límit, diria jo, davant del, del noi a Freixenet. Uh, què en penses d'aquest equip? Bueno, un Lloret jo penso que durant tota la temporada farà aquests resultats. Ja fa dos anys, nosaltres a casa hem vam, vam perdre 1-0. Uh, és, un equip, és un equip molt complex en aquest sentit uh, defensa molt i molt bé uh, saben el que, que és la categoria uh, saben quines són les seves limitacions com a equip i saben quins són els seus potencials llavors a partir d'allà uh, ho, ho expressen a la, màxima, a la màxima força per tant el seu tema és defensar molt molt bé des de la porteria mandant-ho fins als quatre jugadors i llavors això ho exploten moltíssim és un equip molt i molt defensor et diria que hi ha un moment del partit que fins i tot s'anuncien a atacar i, i a partir d'allà doncs, volen arribar pius eh, al final del partit llavors és el seu objectiu és arribar a viure al final del partit llavors, si arriben pius al final del partit de tant en tant eh, se l'emporten o sigui aquest dissabte no se'l van emportar molt molla, però també els hi van abalcar en tot un duro perquè els hi van de poc que no, que, no, que no el tiren endavant perquè els van haver de dir, jugades que haguessin pogut emparar tranquil·lament els últims minuts per tant és això, és un equip que si te'n vas del marcador doncs perfecte, un partit passat i ja està, no el problema, però com vagis amb un marcador ajustat et faran patir moltíssim mm -hmm. al final del partit. Em va desparlar l'altra setmana del Vic, com un dels equips de primera, però d'Hockey Lliga, però que estaven al nostre abast, el Lloret també ho és? També, sí, sí, correcte. jo penso que a priori, han de passar setmanes per, per veure com es nem col·locant tots plegats, eh? per veure quina, quina és l'equip de revelació que es posa en un lloc on realment no, no toca, entre cometes, veure quin, quin equip eh, que el posàvem a la part de doncs, està a baix patint i quin equip que teòricament hauria d'estar baix baix doncs, està a mitja taula per amunt. No? Aquestes sorpreses hi seran i havíem d'esperar a veure com funcionen. però jo penso que a dia d'avui... Uh, per plantilles i per, i per tot plegat doncs, uh, Lloret, uh, Vic Palafrugell uh, Taradell, uh, Calafell a uh, uh, l'Igualada tinc dubtes uh, veurem, veurem realment en, en, en quin lloc ens trobem, però sí, jo penso que Lloret i Vic eh, i nosaltres segur que estarem tots tres allà mateix patint eh, fins a final de temporada mm -hmm. Molt bé, doncs en eh, Xevi la plantilla bé, aquesta setmana ho ha entrat bé Hi ha algun... Sí, tots mou bé i a punt per, per dissabte doncs, a les 8 de votar a casa a les 8 i esperar, doncs, que, bueno, donar un bon partit I, i el més important és intentar aconseguir els tres punts a casa contra el Lloret i, a més a més, jugant a casa jo penso que hem d'apuntuar sí o sí. Enlloc, em van comentar, que som una plantilla de quatre jugadors en pista, eh, un, dos canvis, com a molt, de que juguin, va funcionar així, aquest partit contra el Vic? Sí, sí, aquest partit, aquest punt el terminà amb 7 perquè teníem en Xevi el Bric lesionat, ara aquesta setmana ja el problema tenia bé, per tant, anem amb 8, però, sí, segurament, si no hi ha res de nou, ho estarem parlant, això de, de moure la banqueta doncs, amb 5-6 jugadors, màxim 7. No, no crec que, que, que puguem intentar moure tant de moviment, difícilment no pots aconseguir-ho. No t'agrada el moviment al teu costat, me'l vaig dir. No, no, no, és, és complicat, és complicat. Sí, el, jugador ja també un, el jugador també necessito un temps d'adaptació a la pista, si el vas canviant cada moment també no acaba d'entrar... Dir, al final, quan jugues amb 8 és perquè algú altre està fluix i has estat provant i no, no, entra, no entra en el partit, no? però si els jugadors entren en el partit, eh, clar, és, en aquesta categoria estàs allò si la cosa no funciona no tocar-ho no? ja, és una mica allò si ja, sí, sí, sí, mm -hmm. funcionen no? llavors mm -hmm. estàs aquí i no has d'anar fent proves les proves ja les hem fet no, temporada. ara ja els experiments en, ja, ja no cal fer els en itxí ja, ja hem, ja hem d'anar amb sèrio i per tant si els quatre que surten ho fan bé sí que fas canvis a nivell de físic i vas fotent canvis a nivell tàctic en de un moment determinat però allò de dir perquè ningú entra en el partit i vas canviant, ostres, aquestes categories costa Mm. malament rai, o sigui, el dia que hagi de moure en 8 perquè, perquè eh, entre els 8 no en puc fer 6 eh, aquell dia segurament patirem molt bé, Xavi, una abraçada, molta sort de demà fins aviat Vinga, va, merci, Adéu.